із яким я познайомився в Левка Лук'яненка. Олекса теж був людиною іншої мірки, ніж мені уявлялися ті, хто має дружити з кряжистим, сильним духом і тілом паном Левком. Я приїхав до Чернігова, аби познайомити Левка з першими документами групи. Декларація і меморандум, частина перша. Левко прочитав, і ми якось там жестами, уламками, фрази, коротенькими записками, котрі тут же знищувались, встигли їх обговорити. І тут до хати зайшов чоловік із бездоганно правильними рисами обличчя, вузькоплечий, і також далеко не богатирської статури. Вони з Левком по-братському обнялися. «Я проїздом до тебе їду до Москви, з сином побачитися хочу». Мене здивувало, що Лук'яненко без будь-яких застережень простягнув незнайомцеві меморандум частину перша, а мене запросив до сусідньої кімнати зі словами «Нехай Олексо прочитає». Його думка багато важить. Ми вийшли на кухні, посідали за стіл, і Левко трохи розповів про Тихого. Виявляється, він уже відбув сім років таборів суворого режиму за антирадянську агітацію і пропаганду. Майже весь цей час вони з Левком перебували в одній зоні. А ще раніше разом училися в Московському університеті. Левко закінчив юридичний факультет, Олекса Філософський. Тихому заборонили вчителювати, вимушений працювати у пожежній команді. Жив на Донеччині, в Дружківському районі разом із матір'ю. Сьогодні, коли я намагаюся змалювати ту нашу зустріч у трьох, згадалося й таке, про що я довідаюся значно пізніше. Вже тоді, коли Тихого не буде на світі, а ми з Левком повернемося до Києва. Ідеться ось про що. Разом із ними в університеті вчився також Михайло Горбачов, з яким Левко інколи зустрічався за картами. Якось він мені програв 33 карбованці. Перебуваючи в доброму гуморі, посміювався своїй козацькі вуса Левко. І уявіть собі, досі не віддав. Знаєте, якось бракує часу, аби розшукати його і нагадати про картярський борг. Самих процентів стільки наросло. Тифій зайшов до нас на кухню, вродливий, підтягнутий, у непогано пошитому чорному костюмі. Ну що ж, приєднуюсь і до декларації, і до меморандуму. Вони мені сподобалися. «Підписуєш», – не ховаючи доброї посмішки, запитав Ливко. «А вже ж, якщо ви мене приймаєте». «Приймемо», – обернувся до мене Лук'яненко. «Згода», – потискуючи руку тихому, – мовив я, Доповім членам групи. Гадаю, нам із Левком Григоровичем повірять на слово. Так воно й сталося згодом. Окремо слід зауважити щодо Левкової думки про декларацію принципів. Левко не погоджувався з тим пунктом, де сказано, суб'єктом права має стати не держава, а людина. Таке протиставлення, пояснював свій погляд Левко, взагалі неправомірне. На міжнародному рівні держава також виступає в ролі суб'єкта. Інша річ – коли ми кажемо, не людина існує заради держави, а держава заради людини. Я був згоден із Левком, але ця фраза належала Бердникові. Його ж умовити не вдалося. Так і залишився в нашій декларації правовий алогізм. Наприкінці грудня 1976 року я вирішив з'їздити до в Комунарськ Багато разів перейменований Алчевськ. Серце підказувало, що нам належить попрощатися на довгі роки. Їхав поїздом через Харків, маючи на меті відвідати Генріха Алтуняна. З ним ми познайомилися на відзначенні 70-ліття Петра Григоренка, десь наприкінці листопада того ж року. Пригадую нашу поїздку до Асі Великанової, рідної сестри Тетяни Великанової, відомої дисидентки, яка потім стала подругою моєї Раїси по Мордовському концтабору. А третя сестра була дружиною Андрія Григоренка, сина Петра і Зінаїди. В той час молоде подружжя жило в Західній Німеччині, пізніше вони переїхали в Америку. Варто зауважити, що серед дисидентів також почали складатися династичні шлюби. Також тому, що подібні шлюби були поширені серед партноменклатури. Другий приклад дисидентського шлюбу – шлюб Лариси Богораз і Анатолія Марченка, від якого в Лариси народився син. Звичайно, це соціальне явище вимагає деякого пояснення. Пояснення, зрештою, вельми просте. З дисидентами не боялися спілкування лише дисиденти. То були часи, коли суспільство, мов суцільною кригою, було сковане тотальним страхом.